وا یمتواتر یو خبره رسول خبر رسول مش څه دي چې د تصودي بوي علم یقین او استدلالي کوم علم ته داسره ثابت جو وي یقین نه اله یقین درجه دینا او یو استدلالي باندې هیته کی ځارونه دلیل په ای چې دا ځکا چې دا خبر ده اګي چې دا چې در سره ته ځ سره ثابت او چې صحابه رسول ومو جز سره یو خبر کو ترشتینای دا خبر زغای ترشتینای سره دا پوه شئ نا منه پدانا منه هغه یکی علم سمته یو هو یکی استدلالي راه پوه شئ نه دي چې په تورت سره ono warid ur pa da layal muni nabi nabi wanemir da cha aikim la mai abadi aw da ye nam chadai da istadadi da ka da che khabar rasul ar tikna khabar rasul che khalq muni ba dawa ye muni da rasul داغه مخ سره خبره قبول تاره دی کو چې علم هو یقیني او علم يکني استدلالی دی خدای او دغه تر دی بدیهيات سره د چا سره مشابه دی یموتواترات سره اي علم سره چې په بداح سره ثابت اي علم چې په چا سره ثابت متواتور سره ثابت دز ده اخصر ده علم جده خبر رسول سرکم ده اخصر سرکم ده اخصر سرکم و هو نوال علم ثابت بحی دقا دیکن نا آه. آه علم چه ثابت ثابت بحی ای خبر رسول یزاہی ای شابهو العلم ثابت بزروران ده مشابه ده ای علم سرکت سچ سرک ثابت ہے خبت ہے مخصوصات مندجی علم در غلائی منه یاپ یا پمتواترات پاسره کی ملوې دا خبر رسول سره علم دې سره سره مشهوره په تيقون او سوبات دمو سمه حد وجب ای نه یې چې مشهوره دي پڅ شیدای پتا یقون او پسوبان لک حد سرا په بدیع سره یا په متواتر سره او یا په مخصوصات سره د چې علم روش په صحو ته کې او صباته ثابت یې کېنی اېله په تیاکون شه د خبر رسول سره چې کمن و دا داس تاسې کېنی او داس دای ثابت بیت نا په والعلم الثابت به اي بخبر الرسول شارس دای برات نه لګای داینده مرجع یو او دفله اعتراض چې د رزمیدو د مخه استدلال ته استدلال ترجیح په استدلال شي تي استدلال دی استدلال یمنه منصوب ال الاستدلال معنا ویره ا علم ثابت بلی استدلال کل علم ثابت یزاه علم ثابت بضروره او داتش دی غدونو سه ویلي اې مې څه د لې نذرې راي او د ثابت په بدانات خو بدې راي بدذرو زرا د څران سره برابر دي اپ استفاده ور مو او دغه استفاده نه وير مو دایرو کان خبره رسول دي پردې شي که کوته خبره رسول او خبر الرسول بذلك مثلاً مثلاً ثابت بالبنية لا يخصرم مشابهة اشترى مش سمجھ؟ شعر او بخبر الرسول يوزاهي او شعبه و غير مشهور هم؟ مش مشهور دا مشابهته ثابت بذررت كل مخصوصات دولتا ده ذررت وخاص منادو ضروريتا مناد موقوف نبیه پا نظر و پا فکر او بذررت ده او بذررت عام مناده موکو 95 پدالی لري موکو 95 پدالی بداي طول ته د ضرورت په دم علا سره چې ضرورت ته کی مه نه و مناجله اې ضرورت به دیو دی ضرورت از ذروری و البدهی پا دا مناسا را چه وخلی غیر موقوف عال فکر ون نظر دا مناسا عین دیچه دو ای بدهی ها او دا مناسا را دا ذروری مخصوصت تا نور شمیریشن اوات متوترات تبیه نور شمیریشن اخو که یک کسم تا ذروری دسته بدهی ده یک دای دعام مناسا را چه ذروری چه مناسا را چه موقوف پچابند نوی پا دلیل لی پس مون کو په د اړین نیو داده ضروري مننه کښ دستي بدیهيات او شمل او چتا مخصوصات کها او چتا په شاورو مخصوصات ول بدیهيات او المتواترات والسبات د عبارت يي هوج د وجد تشبيه ها تشبيه به نه اول دفعه دې چاکو اعتراض اعتراض دوم را چې دا داینم څه ثبت په خبر رسول دایې دا ته مشابه کار کوي دې ارم ثبت بي زره څه یې سره ته مشابهات بلي په خو بد وی دای ايرم حجدا بدعتن ثبت یو دا بدعتن به استدلالي ترنګ شو ته خدا چې دا مفيد دي اګي کيم دا چاغه چا استدلالي دي دا مفيد دي دا خبر رسول چا مفيد دي چې یقین استدلالی د علم او ته دمو مشابهت د سره د ای یو استدلال باندې بیا ترنګ ته تشبیه ورکایم ته کچې واځي د تشبیه ورکوي ځانبه راو واي ووای د سې شي دا دا کار نه کوم چې مو شوابو سم استراک من کول و جو نه یې تشبيه من كل الوجود دائما مشابه ومشابه مشتري استراق زيدن كالاسن دمانه عقد مريمه وستالور في بانام نو خيبا واجب يوب يوب وصف ششارك فيه جاءت شيء شجاع نزهه تشبيه خبر رسول اي علم ثابت بخبر الرسول اي علم سرائي ثابت بذره تشبيه من كل وجود موقف باستدلال هنشي لقاء عين ثابت فا داشت من كل وجوه نمارکون چه من كل وجوه سرا مشابيری برو بارده بلکه تشبیح سرا مشابير کون فِتَّ يَقُنِي وَالصُبَعْتَانِ لَكَ اَا عِلَمْ شِي يَكِينِ دَا يَكِينِ دَا يَكِينِ اَا پَتْ تَشْكِيكِ تِمُشَكِكِ سرا مَزَيِي لِشْتَابِتَانِ دَا, دا فتا يقونه. فتا يقونه. عدم و وسوبت اعاده اجتماع را دای پرک شریک اعاده او احتمال ده دفر اعتراض چې ذکر د صبات ورسیتې یی کون ده لغوه ده ذکر تې یی کون چې روکه صبات پر شروع یی کینای چتا یته قاعده جرمه ثابته هون تایید لروه کړه نو په تې صبات رغلای یی ذکر به په یی کون صبات پرسته یی کون ده لغوه ده صدر دای رغلای چې نه چې سمانه مګز نې نه بالحال او نفق نفس الامر دمرانو دته یې کوم په زمانه که ادم لچانه یې النقيس استعمال د النقيس نه یې او نه نفس الامر دمرانه او د صبح ما راځه چې احتمال د نقيس په توجہ زکه متوجہ شي مړه ته تصديق ته تسنا وي هرڅه تصديق څه قسم وي زون جاهل مرکب زون تقليد جاهل مرکب او يقيين علم د اكمت اي تصوور او تصديق ان كان اعتقادا لنسبه فتصديق والا فتصديق فتصور دا موږ دې کار نه دیږي کټکادو ووارد او پی ودا کا جازم نو جازم منا دا چې احتماله دی جانب مقابل فل الخال نبی او غیر جازنده منا چې جانب مخالف استعمال پرشي ویه خو وی مرجوخه وی پرشتہ کرای اٹکاد غیر جزمže ویڈا در او 빠نید کون ، ذونو یوریشی ای ککی سه برایه هی ڈا ارس 나중에 که در اDownی، در اцевارِ اثر皆さん خیشلن الراق عليم اچ نفترین خیش عظیم قائم و деревن، بعد ارتکاد رو غریم و کام تو کام رو غریم ارتکاد در از ایمس حاجز نشته ایو ده اتوک شاید آگامی خبيده بگذر ربون تگم ، از اختار ‌ۢ بالمنی تعامل مر ماڈوrod ، دته سويشي ځوڼوي شي په داشو احتمال دی جانب مخالف في الخال في الخال او فل خال دا استظهار پیر مليټر او کایته کا درغه او لازم جانب مخالف خال احتمال نه نو فلمعل शकता کنا کا فلمعالو دته تقلید دی شي ته تقلید دی شي فاش دی جانب مخالف فل معل په خلکو ته غاڼهسته دا که ته د تیمو چامو تیمو موستایي تقلید کړایله په دا باندې ته وي ته کاټ جازم نه شک شکمن نه پښوه مینه دای داسې چې احتمال جنبه مخالف المعارض څخه چې شک دروچو چې دا خبره داسمه د بدل झाली مخالف په معال شي احتمال چې څنګه څنګه درای او که استعمال دي جنبه مخالف نه په خلخاله نه فلم عال او نفس الامر شي مخالف جن نه ميا ته څه ولې جهله مراقب ش قوت اعتقاد د جازم د ثابت تميل قوت د رت قدرت راځي نه معنی سره دا بل ولځ جن مراقب یې جن مراقب مخالف است من فلم فالخالفه ما فلم عالش تا او پر نفس الامر شو مخالفت تنه مشته کنهسته تا او کای ته جانب مخالف احتمال <سؤال> نہ فی الحال <سؤال> و ان فی المال و ان فی او یقین چته اعتقاد جازما ثابتا مطابق لواقع دایکی کای ته قاد جازما ثابتا و مطابق للواقع نو جالیں کای ته قاد جزمہ و ثابت نو پر تشکیق تو عزت تقلید اعتقاد او فن صنعت ازم ازو زو اگر او را دا چه بيسا کرون سوئی سوڑا ایسا نو دولتا دا اے تا یقون می چه ذكر که چاوچه تا سبات ایسا ذكر که دا ذکر تا سبات و رسه تا یقون دلاغوانا نو ایجو او دولتا ایتا مذکر که دا تاکیتا چایستنگاری یو ایدوم جو او دولتا ایتا یقون می سمانا که عدم اغتمال جانه فی الخار یا فی او سبات فی المآل روځوه لا روا ما شاء الله عدم احتمال انكيد و صبات عدم احتمال زوال به تشخيص شته شات دا مناش بولا مدعي لم په خبر رسول صلى الله عليه وسلم دا اغه علم دی بمان الاعتقاد دا اغه اعتقاد مطابق جازم ثابت دی دا سه اعتقاد دی او داسې چې داو دا مجامع له شهره دی اعتقاد سره چې دا اعتقاد دای سم جازم حدا ثابت حدا يقین يقین. يقین په خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر رسول سره کومې رمنه اته قاعده جذمات یقین ده یقین ده یقین شو نو علم یقینی په سر ده خبر رسول سره <تصفح> کومې رمنه یا لکه پتاو او موتاو سرا یا په مخصوصات سره اه یا <تصفح> په مشاہدات سره څو څه سپېړي بد یاد سره یقیني یقیني کنا دي و الا قاعده علم داس نشي اینه په خبره وصول سراروشي اعتقاد خدای خو مطابق نه یو یا جازم نه دواي ثابت نو کوم مطابق نو او جازم ااو کوم مطابق خو جازم نه زغم شو او کوم جازم خو ثابت نه تقلیدا و الا زلای دالو فن سر مراتب ده په لسه راخو نه ویلو نو درشینه مخزده ته کاځه لا درشینه مطابق او جازم او ثابت و الا سرجهته مطابق نه وی لکارا جهان جازم نیم خطومی ظن ثابیت نیم خطومی ککنید علیه اول تخمیزیزاز ایکین ذکر گئی داخو المتقلمین کتوب دائسا تو دائرم ذکر شیئی ایکینیات ممارا بیشا جهان دیان دنو خیلی زون دی او پیدی بیر کانا باوزین ہے دله څنګه اړیوې شرخه ته دوه اشرخه شه او غراتیو دی وګوم ملي دي هغه تکید بار داس په نو جی دสุچ غاده تک صحیح سود ده دی تکلیف ته دا وی اي چې په تکلیف شه استعمال دي جانب مخالف الف المعن نفس الامر چه جن په اسره امر دځکه ښه ده نک پیړځه دا سواله نفس الامر نه خبره نه ده په په معال خبره ورته دا تقلید مصيبه تقلید مصيبه د اګي موج زه هې تقلید کې چې هغه په استشهاد شداي سم صحیح ده نو دا تقلید ده کنه نو دا ایت قاعده یزم ده ده کنه ده او دا اتک کچای دا مطابقته د نفس الامر سره نو په اخ نفس الامر شکه احتمال د جانب مخالف رد وکړ ته هم بولدا د مجتهد مصیب تقلید د مصیب شو تقلید د مصیب شې د لڅکا په شکه احتمال د نقیزا په نفس الامر په نفس احتمال د نقیزا کله چې خو په معالک دې چې ته څک شکه درو دي نو عم مصیب ولا تقلید دې چې ته ونصه شی او اون رانا بدر سره څنګه وړاندې راځي که د دې شي چې ژوند خطر او تط لري مثلا بیرسته ده په احتمال نفي الحال نفي المعال نفي نفسل ال... ته <تصفيق> جهل احتمال لناقض نفي الحال لاری نفي نفس الامر لاری نا په معال شي او په نفس الامر شي تقليد تقليد المصيبه احتمال دناقض في الحال او في المعاليه لاری, لاری. <تصفيق> او زونت د احتمال د مخالف د ناقض في الحال ویشو کنانا، فاینکیتا، اطرال رویش، چه دا خبر رسول تصد آئید، تاکتا یه چه دا مفید دیچالا، دا یکین نعیم یکینی پیدو کنید، خبر رسول خدر کس متواتر، مشهور، خبر وخیل، خبر مشهور، خبر مشهور، رچنه، رچنه، سس مارا چاروکو بیدتر روغا آمان سترعی بیدر آمان متواجه شید خبر رسول چی مفید دی یکین گردی ورے چی تواتر کا صر شد خال که نکل چی عاق کل ده دی دی پر کزب ده تواتر خدا منا او خبر متواتر شید او خبر متواتر شید ایچ اولو ک آخری و آخری و آخرو اینه خبر رسول چې مفيد دي یقین غير دي وره چې تصحيح وراسي مشهور خبر واحد ده مفيد زوند خبر مشهور چې دج باور مناشقه او صحابه او مناشقه او خبر واحد بيڅکه څون نه کوي نه نه اورست چې او خبر واحد خبر ده په ادرس او مناشقه په طریقه د احدث سره نو خبر رسول چې خبر واحد وي خبر رسول چې خبر مشهور وي دا مفيد چانه دي خبر رسول که متواتر وي دا مفيد چاوي شي شا به تواتر ده وي نه يکې خبر متواتر څه دا خبر رسول څه په توچه خبر صادق دوا قسم نه متواتر او خبر رسول به تقسيم نه غرات خبر خبر صادق نه نه یوه قسم ده چې خبره متواتر په دې سره کنا پاين کېلا یقینی علم پیدوکایوی انما یکونه فلم متواتر فقط چایسته ویه نه دغه دکړنه متواتر به بدا اتي <تصفيق> نو چې داش ووخه فایل دی او الکسم الاوله دغه متو خبر متواتر شته داخل شه په داخل شه به تو خبر صادق په سمګره او دبا کس په خبر متواتر, متواتر بم... دل. دل. ده او خبر رسول ده او خبر رسول متواتر نو دغه یو کس ده دغه کاسل جو جو پی دا رای چې موږ په خبره نن خبر رسول وره مفید دي کومه تواته ميز دا خبر رسول چې ته دا معلومه چې دا خبر رسول نه سیدا موږي برابر خبر د پتو توثر سلامه مانی موږ په خپل د محمد کدن ور و دله صحابه وچاره د صحابه کدا حدیث په امره زنام توثر سلامه له په خپل دارو راځه بښپله دغه د اخولن ارو دلا اخول مبارکه نو واخ پته وتر سره نو سره د صحابه د کورې دین پېدو نو یمیر مقصد دا چې خبر رسول من خیسو انه خبر رسول دا مو ویلی چا دا برابر خبر دکنه متواتر او او سمع من فيه يا پطريقه الهم سره ویه پطريقه د منام سره ویه کچره ممکنه ولات شپس سره ویو خو ته دا ملي مشه خبر رسول دا چهر خبر متواتره خبر ده اخو متواتره وروه یو یو یو خبر رسول مفي دي علم وا یقین واي شدايت متواتره زه خداد نه دي رسول بس مفي دي کته توت ټول سره ده متواتر خال کلام امیز خبره فیما په یی خبر شه دو علماء د عالمینو ino خبر رسول چې دا خبر چاله به ام سمع من فيه چې دا عرب دل شوی د خو مبرک د رسول سلام الله دا خبر او تواتر عنه ذالک یاد دنا په تواتر سره نک شوی یا په تملګه دا خبر د چا شو د یا او بغیر ذالک یا په بل طریقه سره ته تمل ماشا الله مثال لک الہام شیا سماع فی المنام خدای ورز الہام سره الہام څه حجت نه دی هیڅ تست پوره الہام حجت نه راځي خدای ورشي څه خبره وی ها خالکی بیری چې علي عمر السلام صدق خبره خبرヨタ ها حدیث شتا اورسته پتا الهام هاور الهام سره په سره الهام دوتو د تامل کې دا خبره سداږي کی ته د یو ځای نه یم یا مثال په خیر د عمر السلام سره وایې اس خیر ده شو خلعت نه چې دی چې خبراتو صحیح صحیح کړي نیو نو کچره نبی خبره په عمر السلام سره وایې دا خو نه ده تا خو انې کیند په دې کې یو حدیث موجود دی په ترمذی شي په بوخاری شي مسلم شي او په عمر السلام د پخیر ولیدو ته یو حدیث سره دی آی حدیث تعال علي غاستم عمو دې څه خیریت څکا په دې کې اسه په ته هوا بيچ په عمر سره ځکه په عمر سره دا زړه دی ته مو پرمونا زونه نشي څه نو کدا ست تل کې اپند په ما یو شتیم کانو برابر تل کې او وعده مالي ماوله کوته ته ما علم ماشي چې دا خبر رسول تاسو دي د موفيدې مت په مودا اعتراض مکا چې دا خسر متواتر شه دا خل دا متواتر د تکسین د غره لکه صحابه پره وی اعلان چې صحابه ته په رسول الله سلام خبره جدا په رسول الله کې خبره راو تدې اې دې تین پېږه کوکه نبی دې احبار رسول دو متواتر وانا احبار رسول دو متواتر وانا نظر داسی که خبر رسول من خیصو اینو خبر دمو فیرن جیران دمو فیکر چاده؟ محمول خبر رسول چه خبر صادق دو قسم پر متواتر و خبره داسی که زمانی کانالو بیره این ام کارا و اما خبر واقع ده ایش ده خبر واقع چی ده دا بل و جلنو بیره دا دا علامه ده خبر رسوند په دا وجه سره یقین نویږي او په تر کې ده احاده سره صداي په د 10 شوبار غريدو چې دا خبر نه ده ته واسطه یوادو دا سیدا دا. خبر ده چا نه وي دې دی وځي کدا یې کینی مالي ماشي چې دا چا خبر ده په دا شی کې شګمست او اما خبر الواحد فين ما علم يفيد العلم اجي کنده په د کيل عروض شوباتې په خبري شما دغه خبر رسول الله کنا او کدیور مليما شما دغه خبر رسول الله خبر وکید بیا تبید څه پیر څه نه دلته ثابت بیا اعتراض په توجه سره سبق څه وکړه ده بیا د اعتراض کو چشا ته جي پیغمبر سلام دمیر دادا مليما دې دا خبر ورچاله رسول الله شدا ملي بوله خو دې شو و یو او سما سره د یو څه ورشته خو یو اتور ودلایي یو د توټر سره نو چې پکو پتا و تور سره او متو ته ترشده کاو کا 50 راشت کې سم 50 دا کړ شي په خواشه دا کړ شي وجه کنه راز باب دې لوم ته درې وشي کنه او سکو خبر صادق او عاقل او خبر صادق نو خبر رسول دې کو یو په خبر صادق شپد متو ته ترشده کې ما خبر بدي تخبط جهات بدخل بدات الاستدلالي ترى من ابو تواتر ترى جيكي من سبيتي هاي الاستدلالي كم ديني بدي ومخصصات ترى جيكي من اخر من الاستدلالي هلق ما خبرنا هاي ترش فايل كل فايده كان متواتر او مسموع من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان العلم خاص بي یاخود در سره کې مېلم خو حاضرې بودیژه کما هو حق متواترات او احصيات لقد سر متواترات دي واسره کې مېلم حاضرې بودی هي او دانه په مخصوصات سره لا استدلالي به خدا علم استدلال لنشر او تصور خبر رسول یوجب علم استدلال کله نه یوجب متواليش ای جوړ متواليش کبیدا جو بیا دا ده چې دو تذوی کسې وی خبره پتاوه تور سره چیندې مالیم ما کړی یا پسې ما سره چیندې مالیم ما کړی وا مې ښه لري دره مالیم ما کړی دا خبر د چا او دا خبره بالکل بدې دا علم بدې راي دا استدلالي او دا هم دې استدلالي نه راځه وښه مضمون چې دا کوم کلام دا چې دا دغه خبره خو دې چا خداوس رشتنیو دو کان داوس دا خبره تشهید استدلال ز هغه مضمون د خبره رسول وشایا چا مضمون یی چې کیم دای ا علم پېدو کوي هو علمې لکه شمثال پتاو عرب عمره رحم خالص الج بیانۃ علم والیمینو تم تواطیر ده اگر چې دا شخص ده متواتر ده مشهوده باسرش پرست متواتر مار خلقات یی وصل یار ارمیش په تا و تور سره ثابته شله چېอัล بیانۃ علمو دایو د چا کووله اس د عامه لیمو ول دخ بدی دي دا دا مندې دې لې خبره دې چادو دا حدیث جلا اپ عمر سلام دا و تور سره سره بني دې خبره سره شتینه دوکا دا اوسره دا دا د لږې کلمې ته ودا وټرشتینه مزمونی څه ده اې اخو بده یم سیګل مع اخو یامر معنوي شيده معقولي اخو متخصص نه منيم جا مودې به نه هغه لکه ضرب سال را او کرکر 10 مې يو شي پر توتر سره ثابت وي پر توتر سره ثابت وي ثابت وي او مظنون بیا ثابت لکه ده خبره مشتا پر توتر سره ثابت دي چې مصينه متو كذاب يې د په خبره بار څه کوي په دا سره دبره خلک نه راغلي دا خبره چې دا خلک دروي نه یموسین مطلب ما دا وایم خو دا داواد په مبارز یذ صاحب دا تر اوسه نه درزې نه دا په پیرځه کسا دایلم په دا کړی دا دا یوه سادی چې ددا سادی داواد چې صاحب رسالت ثابت په چان راي معجزات <تصفيق> كلامي الجو العلم الذريفي المتواتر هو العلم بكوني خبر رسول كيف علم الذريفي المتواتر اخذ خبر, دا خبر دي دي ها رسول الله ولانه هذا المنه هو الذي تواتر الاخبار به فدم امره الاخبار المتواتر الغليتي جدا بكل تشكروا د خبره وداروا في المصبو من في رسول الله وهو كما خبرا هذا العلم ضروري ومسموع شديد فيه الرسول السلام هذا <متحدث> <متحدث> ما يعلم هو إدراك الألفاز هذا الفاظ ده إدراك وك. وقف ايه سخابي كم يدهنا الفاظ أوروه ده نقابل ده إدراك ترفضه وقفه هذا ما يعلم كيف يعلم ذهك؟ ضروري ما سلطة ده إدراك فسما صلى الله عليه كلام الرسول الله وكتل ده جدا كلام ده تخبره و درسه والاستدلال هو العلم بمضمونه مشي استدلالي اي علم چ په دغي حادثه مضمون مضمون مندای او ثبوت مدلوله او په ثبوت مدلول باندې چې دا مدلولي ثابت تا او دا حق دا باندې به مثال وتران دي دا کووله کومره تا البينات والدليل اليمين علمن قام کرا په کومه بتفاوت سره ملي بشواداي نو خبر رسول عليه السلام او هو زريو بدل بل څه دا به شو مانو یي او په دې مشه په خدا کا متوتر او بلی نشه تستاس ته متوتر ما خل او دا په څو دا څه ژوند د دې د ملنۍ دا دنه به وڅازي ورشي او دا د medal section شادونه نه نه څه شادونه نی پچا دا وې دا وې دا دا ها دا مضمون واکې دا او په دا علم یو یقیني راه او یقیني ده سم کله تا کله ته چوپاته په واره خبره ورانه په واره په دې مو لزامت سره ته